pomodica da. în direct la TV. În rest, mai prima repriză a fost Animna. a nimna, trei penalty ratate. Bine, hai să înceapă emisiunea. De Europa e fermă. Jesper wins with you.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 Put your blame on me. Ce dormi era de piesa asta, nu mai auzisem de ceva vreme. Dar uite că mi-a oferit Europa FM posibilitatea să o ascult acum. Bună dimineața! Bună dimineața! <laughs> nu mai plângeți, începe emisiunea, o să râdem amar. Și ne plângem, nu plângeți. Facem <laughs> Face de necaz. Um, am găsit o știre care spune că nou născuții plâng mai mult în Marea Britanie, Canada, Italia și Olanda decât în alte țări. Și în timp ce sugare din Danemarca, Germania și Japonia plâng și se agită cel mai puțin. Este un studiu dat publicității luni și citat de Reuters. Și în principiu, cred că acest studiu, comparativ... Cine studiază așa ceva? Cercetătorii britanici, psihologii Normal. din Marea Britanie. Au creat primele grafice universale privind durata normală a plânsului în această perioadă de timp. Cred că dacă ar înțelege... Unde s-au născut bebelușii din România ar plânge cel mai mult, părerea mea. Un, unul dintre aia din Danemarca uh, plânge de frig, dacă i-lom pe fiecare aia din Canada la fel, și așa mai departe. Nu. Cred că sunt după programă, nu înțelegi. Deci, Marea Britanie, Canada, Italia și Olanda plânge, nu înțeleg Olanda ce este, ce caut Olanda în clasamentul ăsta. Dar, deci, danezii, nemții și japonezii sunt cei mai disciplinați. Încă de când sunt. Bebeluși. Înțelegeți că nu avem nicio șansă pe lumea asta? Adică totul este, v-am mai zis, eu cred că trăim într-o simulare pe calculator. Mi se pare evident. Adică ăștia n-au cum să fie disciplinați de la naștere. E clar că totul e programat, e o simulare pe calculator și asta este definiția personajelor pe care cineva și le-a ales. Bun, și unde vrei să fii? Păi vreau să joc în Germania. Zice. Bun, care sunt caracteristicile germanilor? Păi sunt disciplinați, plân puțin, muncesc mult, n-au umor. Beau bere și cărnați și au o țară întunecată. Asta e. după ce beau berea Cum e la italieni? Dacă vrei să joci cu italienii. Ești simpatic, mănânci bine, vorbești mult tare, ești nedisciplinat. Așa e când ți alegi personajele pe un joc, pe calculator, nu poți să le ai pe toate. Sunt și caracteristici pozitive și negative. Mă gândesc că la cât de ord ordonat ești, tu n-ai plâns da. niciodată. Eu? Mamă, da. Făceam un scandal, nu-ți poți imagina. Nu-ți poți imagina ce scandal făceam. Câtă gălegie făceam. Sunt foarte expresiv, expansiv. A, am înțeles. Eu da. nu știu între timp. În <laughs> medie, acest studiu, sugarii plâng în jur de două ore pe zi, în primele două săptămâni. Ar trebui să întrebăm acum, doamnele, dacă așa este. Apoi ei plâng ceva mai multe în următoarele câteva săptămâni, până când ajung la un maxim maximum de 2 ore și 15 minute pe zi la 6 săptămâni. Voi aveți copii, ar trebui să confirmați dacă e așa sau nu. Da, să știi că toată nu lumea știu. se uită urât la tine, din ce ai toate statisticile la senzația atunci e că ei plâng non-stop. Da. Luca, că nu știu, dar tu unde erai? Nu, nu știu, la modul n-am cronometrat. Ali de acasă, acasă vreo 4 ani? Da. Dar vorba lui George, da, senzația era că. Că plâng non continuă. Această perioadă cumulată de plâns se reduce la o medie de o oră și 10 minute până la vârsta de 12 săptămâni. Zilnic. Asta e. Mă rog, gata, asta e tot. Agenția de presă oficială a României transmite această știre. Agel Deja Deci, dacă o tradiție, e validă. E clar. Mulțumim, bună dimineața, rămâneți cu noi, ora 7 și 22 de minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Funcționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit pentru toate vârstele, de la mic la mare. dufa lac frut. Poți uita de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De Paște, e orașul coșul cu oferte. Alege din peste un milion de produse. La Emag ai până la 20% reducere la incorporabilele Electrolux. Comanda acum de pe Emag pachetul de incorporabilele Electrolux format din cuptor electric cu autocurățare catalitică, plus plită pe gaz cu aprindere electrică și glătare din fontă la prețul promoțional de 1599 lei. Emag! Te aștept să schimbi, să schimbi tot ce nu bine. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai polizor unghiular Nutul 900 de w la doar 89,99 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro. de la casă, la casă. Prăjituri, friptură, o. Oh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 consultați medicul înainte de a urma dieta S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Buna dimineața, ascultați Europa FM 7 și 28 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day. Buna dimineața, Moise Bună dimineața și bine v-am găsit! Cel mai mișto lucru la politicienii români este modul în care ei cred că ceea ce fac ei acum n-a mai făcut nimeni, căi de la Comisia Europeană sunt așa cam tonți, iar publicul din România crede știrile, dacă știrile se dau oficial la televizor, nu. Mă rog, la asta ultima cu știrile nu se înșală chiar 100%. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Doamna Sevil și Aideh folosește prilejul cauzat de faptul că primarii nu știu să completeze o cerere de o pagină privind finanțarea investițiilor locale, ca să ne spună că va fi bătaie pe cele 30 de miliarde puse generos la dispoziție pentru administrația locală. S-au depus adică multe cereri, ceea ce nu e un lucru foarte rău. În timpul ăsta, ministrul de Finanțe, domnul Viorel Ștefan, transmite Comisiei Europene că suntem ok cu deficitul și le va face el, comisarilor o scrisoare, să le explice de ce anume suntem ok, chiar dacă da și normal, cheltuielile de personal și cele sociale au crescut cu un procent format din două cifre. De altfel, fiscul raportează depășirea planului de încasări pe primul trimestru. O, unul și ceva la sută, mai mult decât anul trecut, zice. Ceea ce ar fi bine, dar aici fac o steluță, despre asta mai vorbim după Paște, așa. În acest tablou de fericire și chiar dezvoltare, hop și Remus Borza, fost administrator al Hidroelectrica, acum deputat Alde, cu o idee drăguță. Că adică să vândă statul un procent din Hidroelectrica astfel încât să nu rezulte cu deficit de la salarii. Da, chiar așa. Cum de nu i-a venit nimănui ideea asta până acum? Domnul Borza, da, unde a fost? De exemplu, dacă luăm un miliard pe acțiunile hidroelectrica și le dăm doamnei Shadeh, se cheamă chiar că am făcut investiții din bani ăștia, nu? Super! Domnul Ștefan poate face chiar un raport drăguț către Comisia Europeană și știu ea ce facem noi și ce vindem. Nu? No? Păi da! Că nu avea săraci de experiența cu Grecia, atât de proști sunt. Dar lasă experiența cu Grecia, domnul Borza, întrebați-l pe domnul Tăriceanu șeful dumneavoastră de partid, cum s-au dus pe investiții în tot felul de mobilier, mașini și alte prostioare, dita mai miliardele din privatizarea BCR acum 10 ani. Asta deși bani erau și că într-un fond de dezvoltare, o minunăție de idee, atâta doar că fondul era la fel de teoretic precum o țeavă trasă din bugetul de stat. Comunicau adică și banii, salariile au crescut, achizițiile au crescut, iar fondul era vorba poetului, noi îl vedeam, dar nu e. Vă spun, jurnalele de știri de la televizor sunt astăzi un tablou foarte frumos despre țara noastră. Dacă schimb pe Animal Planet, unde niște Flămân se e mai cinstit pe o halcă de carne Jurnalul de știri e cam tot ăla Doar că nu se zizăm toți asemănarea Busy Day cu Moise siguran Despre țara noastră va vorbi astăzi Moise Și la România în direct sunt sigur La 1 și un sfert la Europa FM Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători wake up! Wake up! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 În fiecare zi aștept câte ceva.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 și nu se supără când dai cu ea îngropi. Mașina ta Ford îți este cea mai bună prietenă! mulțumește cu revizia Ford Motorcraft la doar 319 lei cu TVA! Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimbulei și filtrul ulei, schimb filtru aer și manoperă. Detalii pe Ford.ro Depaște iepurașul îți umple coșul cu oferte! Alege din peste un milion de produse! La e ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beco. Comandă pachetul de încorporabile cu 5 ani garanție de la Beco format din cuptor electric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 What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do I just heard you found the one you've been looking You been looking for I wish I would have known that wasn't me Cause even after all this time I still wonder Why I can't move on Just the way you did so easily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 Don't Talk Anymore, Charlie Puth și Selena Gomez. Bună dimineața din nou! Ia Bună dimineața! Vedem. Eurostat, jumătate dintre români stau în locuințe supraaglomerate. Nu cred asta. Atâta se de detalii. ce zici asta? Să mă ias afară dacă <laughs> e supraaglomerat. România este țara cu cea mai mare pondere a populației care locuiește în casa proprie, deși mai mulți proprietari în România sunt, dar și statul în care mai mult de jumătate dintre locuințe sunt supraaglomerate, conform datelor publicate de Eurostat. Nu știm ce se înțelege prin locuință supraaglomerată, adică sunt familii în care după niște ani, dacă locuiești doar cu nevasta, o să înceapă o să se pară supraaglomerat <laughs> și de aia din când în când ești invitat să dormi pe preșul de la intrare. <laughs> ca să Ai te... făcut tu ceva. <laughs> 49% dintre români locuiau în 2015 în gospodării supraaglomerate. Și prin comparație, la nivelul țărilor membre ale Uniunii, doar 16% din populație locuiește în aceste condiții, scrie site-ul businesscover.ro. Și vă propun să purtăm o discuție despre schimbare în dimineața asta. Dacă jumătate dintre noi ne considerăm aglomerați, supraaglomerați în casa în care stăm, să întrebăm ce am... Dacă, ai, dacă ar fi să schimbi ceva la viața ta, ce ai vrea să schimbi? Locuința? Serviciul sau țara? Ar fi culmea să spunem serviciu. Sau e poate? de să te trezești dimineața la da ora 5. Sau poate, poate nu vrei să schimbi absolut nimic și atunci ne suni și ne spui băi, nu vreau să schimb nimic. Uite de asta. Pentru că trăiesc bine, sunt cel mai fericit, îmi iubesc compatrioții, este curățenii, am mijloace de transport. Poate există, nu vă uitați așa, poate există și astfel de ascultători. Am vrea să vorbim cu ei. Am vrea să vorbim cu voi dacă sunteți mulțumiți de traiu în România Vorbește cu mine Ia zi, Luca Deci <laughs> întrebare 0372 069 599 Numărul da, nostru de telefon Ce-i schimba la. la viața ta? Locuința, serviciul sau țara? Sau nimic, Luca? Nimic De ce? Păi că păi, sunt mulțumit Tu stai la bloc unde stai tu în Pantilimon Sunt un cetățean mulțumit Stai în Pantilimon Nu stau în Pantilimon Dar unde stai tu? <laughs> la obor La obor? A, păi tu ești mulțumit că acolo este piața da, ești fericit că ai da. piață. Am piața, am metro, am parc, am tot. Eu am rămas fascinat la un moment dat în Londra cu poveștile, de poveștile în care bă, aflam că acolo lumea, majoritatea, stau de fapt în chirie toată viața. Da, în, da pe România, nu vezi? Am văzut asta. Da. mi-am a cu chestia asta. Ideea asta că poți să stai în chirie și să te muzi dintr-un loc într-altul, acolo unde îți place, și să nu stai în același loc toată viața, mi s-a părut foarte tare. Da, eu sunt pentru proprietate. Nu sunt pentru chirie, sunt pentru proprietate. Tu vrei să fie al tău. Domne, da, să fie al meu. Asta e, să fie al meu. Și dacă vreodată am nevoie de bani, să vând. Dar nu, asta că cu chirie, cu nu-mi place. Hai să vedem Mai ce bine spune. Bine că spune zi eu chirie dacă se poate. De ce să plătesc eu chirie? Hai să vedem ce spune lumea. Ia sună la 0372069599, număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Marius, bună dimineața. Bună, Marius. Dimineața. Bună dimineața, bună dimineața băieți Ce ai schimbat la viața uh, ta? Dacă ar fi să fie schimba? De fapt n-a schimbat Eu l-aș juca pe Dumnezeu schimbe Mi-aș dori un copil de stăția mea Am înțeles Pe viitor mai mult metri pe Aha, ok, am înțeles Dar știi că Dumnezeu dă, Dar nu-ți bagă în traist Adică faci și tu ceva pentru asta M înțeles, am înțeles. Vă un crezi mai mare. Un pic de, de exercițiu. Da. <laughs> uh, Mi-a plăcut asta, cu aș vrea niște metri pătrați în plus. Da. Ma Marius, mulțumim. Bogdan, bună dimineața. Salut, bună dimineața, Bună dimineața. Să uh, eu cred că acum a schimbat tara, pentru că am cam obosit. Câți ani ai pește, întreb? Uh, am aproape de 50, am 48. Ești curajos? unde ai vrea tu să pleci uh, la 50 de ani? Acum nu știu, oriunde unde mă simt normal, unde uh, afară. Când ieși și ai văzut respire altfel, nu te deranjează nimeni, nu deranjezi pe nimeni, nu te calcă nimeni la semafor. E, nu e, e să știi curățenie. că nu, e, nu sunt chiar câini cu covrige în spune, coadă de... și afară. E, e, e adevărat că nu e, nu e vorba de câini cu covrige în, în, în coadă. Da. E vorba numai de normalitatea asta, de a trăi în bun simț. Bun simț uh -huh. îți dă o stare de confort every day. Da, Bogdane, da... Deci, foarte ziua în de... trafic, știi ce înseamnă. trebuie foarte da. mult curaj să pleci la vârsta asta. Am cunoscut români care au fugit, mă rog, din România lui Ceaușescu la 50 de ani și la 10-15 ani de la căderea comunismului, încă rămâs. Erau acolo, în Statele Unite. Și o duceau greu de tot. Greu de tot. Valentin, bună dimineața! Bună, Vali! Bună dimineața! Eu n-aș schimba nimic plecând, eu schimb în fiecare zi rămânând. Aha! Bună asta! A, tu ești uh, Val, prietenul nostru, așa e? Eu sunt Eu, Val, sper, încă o prietenul Da, da mă, val, val, dar tu te primi, val, te primi dragi... toată, to toată viața ta te plim tu, că dacă mă uit pe Facebook la tine, tu te plim foarte mult. Tocmai pentru că văd atât de multe alte sări, nu aș schimba plecând. Să știți, dragii noștri, că Val este într-adevăr unul dintre românii care uh, schimbă rămânând în țară. Are o grămadă de inițiative grozave în favoarea comunității și uh, se ocupă de asta practic în fiecare zi, de ani și ani de zile. 0372 Dan, bună dimineața! Salut, Dani. Bună dimineața, să trăiți! Bună, eu nu aș pleca din România Dar ar trebui totuși schimbată clasa politică Să facă altceva Aha, Păi cine să o schimbe? Noi Noi. Și cum Noi putem să s o schimbăm? Nu prin votul masiv care s-a dat La alegerile precedente Aha. Nu, două modalități Prin vot și prin intrarea Pai... oamenilor Cistiți și în și politică Cu siguranță, cu siguranță Nu ceea ce fac acum Uitați-vă și dumneavoastră la ce avem în sus, De sus și până jos la fel este da, sunt da, da, ne toți suntem de acord că e o problemă, dar nimeni nu se implică, știi, dintre cei onești. Asta e problema. Sau când se implică cei onești, avem grijă să le dăm în cap. Ia spuneți, domnul Vlad, nu vă implicați da, în director, politică. Eu pledez pentru schimbare. Păi eu influențez societatea Cu? în felul ăsta mai mult decât din politică. Marius, bună dimineața. Bună, Marius. Nu reușesc să-l convinc să convins între da. în politică, să am și un prieten politician. Bună, Marius. Da, Marius. Uh, am și o părere. De toată rog. lumea i-am auzit, auzit vorbind despre schimbări, de la președinte până la toată societatea în care trăim, dar prima, primul și primul rând trebuie să ne schimbăm pe noi înșine. A, foarte a bine spus. Foarte bine spus. Noi, noi, dacă nu ne schimbăm, noi noi, unde îți locuim, în societate, în Bravo. oraș, în sat, în oriunde. Așa. Dacă noi nu ne schimbăm, degeaba. Vrem schimbare, vrem schimbare. Gandhi așa spune, dacă vrei... Să fie bine lume, fi tu primul care face bine. Ne-a sunat și Gabriela, bună dimineața! Bună, bună dimineața, dragii mei! Ați păstrat sărișoara asta că este absolut superbă, pe păcat însă că este populată. De cine nu trebuie? Mm. Da, Clasă da. politică, din toate păturile sociale, din nefericire, mai avem atât de multe schimbări de făcut. Mm -hmm. Clasa toate politică multe. nu e tot a noastră, nu to tot noi suntem în clasa politică ci sunt mei. alții clasa politică și toate păturile sociale pentru că știți bine, nu s-a investit în educație deloc. Ia că te ce am ajuns! Nu s-a investit în sănătate deloc, dragi mei, să, să știi că te înșel. se investește pe... foarte mult și în educație și în sănătate, probleme, în că se și fură -asta. pe măsură. A, e, e, e, e, aici astea da. toată treaba. Eu am da. văzut și la Orșova ieri că se investește din sănătate da. în spectacolele <laughs> da, fascinante. Gabriela, îți <laughs> mulțumim, Ciprian, bună dimineața! Bună, Cipriane! Bună dimineața! Salut! Din Piatra Noa de vă deranjez. oraș da, frumos! Care spunea că trebuie să ne schimbăm noi. Da. Tot timpul aruncăm cu ochii în țările uh, vecine, în Germania, în America, în uh, neapărat vecini. Da. Uh, toți sunt foarte buni, doar noi suntem răi. Nu putem să ne schimbăm. Uh, toți zicem că eu, uite, eu fac, uh, am grijă de curățenia în oraș, am grijă de oameni să vorbească frumos, am grijă de prieteni. Să Bravo! Ajut. Fii tu schimbarea facem, pe care o vrei, în lume. Bravo! Nu facem niciodată. Niciodată, nici tot timpul, suntem buni de gure, ba, nu Fiecare, așa că câte efectiv, un pic, câte un pic. Dar, efectiv, uh, ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru. Mulțumesc foarte mult, Ciprian. Hai să vorbim și cu Alex. Bună dimineața! Alex, bună! Bună dimineața! Salut! Eu am 27 de ani. Mulțumesc! Uh... Uh -huh. Ce vremuri te așteaptă? <laughs> da, zi! Uh, mai mă căsătoresc și stau cu iubita mea și ne gândim dacă chiar peste 25 de ani, da? Da? Cum o să arate țara asta? Uh, și ne gândim cu serios să plecăm, uh, plecăm departe. Uh -huh. Ce da, lucrezi? De Europa. ce lucrezi? Poți să întrebi uh, ce am lucrezi? Am o firmă de web design. A, ah, ești boie, de nu ce ai treabă. treabă Poți să lucrezi de oriunde din lume. Da. Uh, ideea e că în Europa ni s-a pus o etichetă foarte uh -huh. foarte frumoasă și ne gândim să plecăm departe, gen Canada sau uh -huh. acum... Stai -am liniștit -te -te că, că ne cunoaște de... toată lumea, oriunde pe lumea asta. Adică... <laughs> da. Nu da, e chiar așa, sus, dacă pleci mai departe Nu e ca și cum nu știu de noi dar Eu a schimbat țara da. cred că mi-ar trebui vreo câțiva ani să încerc uh, Să văd ce oportunități am Cred mm -hmm. că, cred că Grecia Știi? Adică... <laughs> <laughs> Bine, până, apropo, de Gre... <laughs> apropo de Grecia Avem vacanțe în Grecia Și le da, dăm da, după da, ora 8 da. În bătălia sexelor dacă vă place Grecia sau poate dacă nu știu, n-ați fost niciodată în Grecia un motiv în plus să ne ascultați după ora 8 vă scris la concurs Da mergeți cu acolo. Mergeți cu ZAF deci ZAF participă la fiecare din aceste vacanțe. Da, aș putea fi ghid. Da. Bine. Asta după ora 8 Armin van Buren acum, I need you Bună dimineața, prieteni! She's just trying to find. Europa FM, înțeleg că avem metrou în București, da. mai mult decât aveam până acum. Avem jumate de metrou, dar bine, măcar că este pe lungime, s-a inaugurat un pic, bine că s-a inaugurat pe lungime și nu pe lățime. Să... <laughs> vorbesc serios, vorbesc serios. Republica Fantastică România, nu cred. Băi, da, bine da. că e în plus, putea să fie minus. E puțin în plus, nu e mult în plus. Da, ad adică o leacă, se înțeleagă toată... O leacă, da, o, e bun o... pentru dus, e bun și pentru întors, dar pentru dus, întors, nu merge. E, com e complicat, dar vă explicăm la Republica Fantastică România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 Hei, hai să-ți dau un pont! Ingredientele de lux pot transforma orice masă în familie într-o ocazie specială, așa că pregătește surprize delicioase și bucurați-vă de fiecare moment în jurul mesei. Lasă-te surprins de momentul tău de lux la Lidl cu brânză camembert 250 de grame la 8,99 lei și mus cremos 2 ori 88 de grame la 3,99 lei. Cumpără produse de lux și intră pe surprize.lidl.ros. Deluxe să vezi ce poți câștiga. Lidl, meriți să fii surprins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 Primie. Metro îți oferă băutură carbogazoasă frutifresh 2,5 litri, diverse arome la 3,24 lei sticla. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 36 de sticle. Metro. De paște, cu drag. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Squip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Dacă scuip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă astăzi, maximele vor fi între 9 grade în sudul litoralului și 23 în nord-vestul extrem al țării. Vor fi averse, cu descărcări electrice, pe spații relativ extinse, în vestul, sudul țării, la munte și locală în rest, izolat, vor fi și condiții de grindina. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Cer acoperit azi în București, ploi slabe, vând și o maximă care se va situa în jurul valorii de 15 grade. Legea Educației Naționale, modificată ieri în Senat, au fost introdusă posibilitatea acordării pentru elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic a cazării și mesei gratuite în cantinele și internatele școlare. Inițiatorii susțin că astfel s-ar diminua abandonul școlar. Au fost 91 de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri, iar Senatul este cameră decizională. Audit extern la parchetul Instanței Supreme, DNA și DICOT, activitatea închetatorilor va fi analizată, anunțată seară la Antena 3, Ministrul Justiției. Momentul în care va fi declanșată această verificare nu a fost deocamdată stabilit. Tudorel Toader a declarat că evaluarea făcută recent la DNA și Ministerul Public a avut la bază limitele pe care îi le permitea un articol din Constituție. Săptămâna trecută, Tudorel Toader a prezentat concluziile verificărilor care au urmat deciziei Curții Constituționale, potrivit căreia în Cazul anchetei începută de procuror asupra ordonanței 13 s-ar fi încălcat legea. Acesta a precizat că nu este oportună revocarea din funcții a procurorului general și a șefei DNA. Ministrul Justiției a anunțat de asemenea că va trimite cel mai probabil astăzi la guvern proiectul care ar urma să pună în acord legislația penală cu deciziile Curții Constituționale. Proiectul ar urma să fie supus dezbaterii publice. Andrei Paleone explică. Într-un interviu acordat Antenei 3, ministrul Tudorel Toader a declarat că nu va fi impus un prag valoric când definiția infracțiunii de abuz în serviciu. Stabilirea vinovăției va fi lăsată la latitudinea judecătorului în baza probelor prezentate de procuror în instanță. Îi și judecătorului libertatea de a aprecia că o faptă de abuz cu anumită consecință păguitoare este infracțiune sau nu. Judecătorul are libertatea de apreciere, ține seama de personalitatea făptuitorului de gravitatea fapte, de împrejurarea că e recidivit sau nu, de scopul de mobilul faptei. În opinia ministrului Tudorel Toader, care vrea ca magistrații să fie responsabilizați și să răspundă în cazul în care greșesc, codurile penale sunt prea stufoase și sufere de multe ori modificări care nu se completează una cu cealaltă. Ordonanța 13, prin care actuala putere neamintim, a încercat să modifice codurile penale pe ascuns, a stârnit proteste de stradă ce au forțat abrogarea actului normativ și au atras demisia lui Florin Iordachi de la conducerea Ministerului Justiției. La nici două luni de la acel moment, Socialdemocratul este propus de colegii săi pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Astăzi intră în dezbaterea plenului Camerei Deputaților cererea DNA de înconvințarea urmării penale în cazul deputatului PSD Eugen Beșinariu. Solicitarea procurorilor a fost trimisă Parlamentului încă de anul trecut, însă fostul legislativ nu a dat un vot. La alegerile din 11 decembrie, Eugen Beșinariu a fost ales deputat din partea PSD pentru un nou mandat. Procurorii DNA vor să-l pună sub acuzare în noul dosar Microsoft, pentru că în perioada în care a coordonat Secretariatul General al Guvernului Năstase, ar fi încălcat dispozițiile privind achizițiile Publice. Iar Curtea Constituțională reia astăzi pentru a treia oară în dezbatere sesizarea avocatului poporului față de legea care le interzice persoanelor condamnate penal să ocupe funcții în guvern. Este legea care l-a împiedicat pe liderul PSD să devină premier. Liviu Dragnea fiind condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraude electorale. Principalul suspect în cazul atacului de la metroul din St. Petersburg ar fi un tânăr originar dintr-o țară central-asiatică, relatează presa rusă. În același timp, o sursă din rândul autorităților susține că este vorba de un singur atacator. În timpul nopții, bilanțul atentatului a crescut la 11 morți și cel puțin 45 de răniți. Elena Tudor. Agențiile de presă TASS și Interfax anunță că anchetatorii l-au identificat deja pe principalul suspect, dar nu se știe exact dacă acesta este un atacator sinucigaș, datele primite de la autorități în acest sens fiind contradictorii. Comisia de investigații din Rusia a lansat o anchetă pentru act terorist în urma exploziei care a zguduit o garnitură de metrou din Sankt-Petersburg. Tot presa rusă relatează faptul că atacul ar fi fost organizat de o singură persoană. Între timp, un al doilea suspect vizat de un mandat de cautare s-a predat și a acceptat să colaboreze cu anchetatorii dar nu există date care să susțină implicarea sa explozia de la metrou. Să mai spunem că ministrul de externe din Kazakhstan a confirmat că printre presupuși suspecți se află și un cetățean kazah dispărut, dar este prea devreme pentru tragerea unor concluzii. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru Știri Europa FM.ro în ne ursim peste ora. Ioana mulțumim Sport Luca Pastia. Bună dimineața! Roger Federer anunță că va lua o pauză după trofeul cucerit la Miami. Veteranul de 35 de ani spune că nu va juca în perioada de zgura a sezonului, cu excepția turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Elvețianul declară că la vârsta lui este important să se odihnească și să se pregătească bine. Vreau să rămân sănătos și să mă distrez pe teren, a adăugat Federer, care își propune să fie mai activ în sezonul pe iarbă, ce va culmina cu turneul de la Wimbledon. După ce l-a învins pe Nadal pentru a treia oară în acest sezon și a cucerit trofeul din Florida, Roger Federer a urcat pe locul al patrulea în clasamentul ATP. Internaționale Milano riscă să rateze participarea în sezonul viitor al Cupelor Europene. Echipa pregătită de Stefano Pioli a pierdut pe teren propriu 1-2 cu Samdoria, ultimul meci din etapa 30 a 30-a din Serie A și rămâne pe locul al șaselea. Inter a condus la pauză, dar oaspeții au egalat în debutul reprizei secunde și au răsturnat rezultatul în minutul 85 din penalti. Inter este la 3 puncte de poziția a 5-a ultima ce duce în Europa League în timp ce Samdoria se află la jumătatea clasamentului. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Atenție, se închid ușile, urmează Republica Fantastică România. One oh, day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old Wings of all the stories that we could've told One day, baby, we'll be old Well, oh, baby, we'll be old Wings of all the stories that we could've told Style, town, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart cry. cry. Town, when I do, I wonder why. No more tears, my heart cry. cry. Andarem, please, in. Town, when I do, I wonder why. No more tears, my heart cry. Town, when I do, wonder why.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 Asta e muzică, n-ai înțeles nimic N-ai înțeles nimic Mai două data mă pot sutura. Republica Fantastică și nu uitați imediat după începând scrierile Pentru bătălia sexelor Azi dăm o vacanță în Grecia Republica Fantastică România La Europa FM în Republica Fantastică România, mai precis în minunată e capitală, București, au fost inaugurate recent încă două stații de metro. Nu cele din drumul taberei sau, mă rog, nu în drumul taberei, acolo mai durează, evident. E vorba despre magistrala 4, dintre Gara de nord și cartierul Bucureștii Noi. La minorul lui Străulești. Așa, așa. La Cătrești. inaugurare a venit lume bună, a fost ministrul transporturilor, directorul Metronex, ce mai freamăt, ce mai vuiett de ei au omis însă un singur lucru. Între cele două stații, deschise altfel cu întârziere de doi ani, deci două stații, 2 kilometri, doi ani, așa rimează lucrurile, se circulă pe un singur sens. <laughs> Repet, deschise cu de doi ani. Deci după doi ani de eforturi, proiectul treia să dureze doi ani, și a durat patru, cum ar fi. De două ori mai mult, s-a făcut de două ori mai puțin. Se, Se circulă piccă, pe un singur așa sens. Așa e în București. Și pasajul ăsta de la piața presei, ai văzut, are doar un sens de intrare. Așa este, este, da. Așa la este. ieșire, da. Da. ghinion. Măi, dar te-ai întrebat vreodată, asta e țara întârzierilor. Adică aici te-ai întrebat de ce Traian, asta, așa me meleagul asta, în simularea de calculator, pe calculator în care trăim, Așa e definiția. România. O țară frumoasă, cu polițiști corupți și totul se petrece cu întârziere. Știi că alegi lucrurile. Adică aici nici, nimic nu se va termina niciodată la timp. Băi, aici până și Traian când a venit, el a venit în 101-102... Dar cucerirea s-a făcut în 105-106 da, A trebuit să mai vin odată Dar nu ce un întârzieri, practic da. adică eu, În contextul ăsta Cred că, de fapt, metrou din drumul taberei A fost început de Apolodor din Damasc Acum mm. o să aflăm <laughs> Băi, Și Apocalipsa, când o să vină în țara asta Apocalipsa, o să vină, de fapt, la toți ceilalți da. Și la noi cu târziere. La noi încă se vor face studiile de fezabilitate <laughs> Și când o să vină În sfârșit o să se contracteze Mă rog, o să fie contestații la Apocalipsa La alea, toată lumea va fi terminată minat cu armagedonul, cu știu ce trece la altele, la judecata, la apoi nu știu ce, noi încă mai lucrăm și, bă, când în sfârșit o să fie, o să fie apocalipsă doar pe un fir. Da. adică trece, da, Și cu programare <laughs> nu o să fie altfel. Deci să vedem ce s-a întâmplat cu metrou ăsta din București noi, era să zic drumul taberii, doamne, tu -tu -tu -tu -tu. deci metrou ăsta din București noi care cu întârziere de 2 ani s-a deschis pe un singur fir. Gara de Nord 2, unul dintre capetele magistralei 4. Până acum câteva zile, celălalt capăt era la Parc Bazilescu, dar între timp au fost inaugurate încă două stații. Imposibil, probabil conductorul nu s-a obișnuit cu ideea. Totuși, când ajungem la ce era până acum capătul de linie, ne dăm cu toții jos din metrou. Mă duc să cer explicații conductorului, dar nu apuc să-l întreb nimic. De ce trebuie să schimb metroul dacă circul pe aceeași magistrală? În fine, măsuin metroul de la linia alăturată și aștept. După 8 minute plecăm și parcurgem cele două stații în ceva mai mult de 4 minute. La celălalt capăt de linie, metroul așteaptă încă 8 minute și pleacă din nou în cursă. De fapt, între liniile inaugurate cu o întârziere de 2 ani se circulă pe un singur fir. Mă lămurește domnul care vinde cartele. E pe două stații, da? În o perioadă așa o să... Dar ce cred călătorii despre faptul că între stațiile inaugurate cu întârziere de 2 ani se circulă pe un singur sens? pare ciudat. Eu am văzut la televizor că s-a deschis și pot să merg până în străulești, dar am ajuns aici și nu merge, de fapt. Dacă ajungi în stația la Romet chiar când pleacă metroul, ai șanse mari să faci până la următoarea 26 de minute. La final câteva calcule. Tronsonul de numai 2 km a fost inaugurat după 4 ani. Firma care l-a construit este aceeași care se chinuie să termine metroul din drumul taberei care va avea o lungime de 7 km. Sperăm să nu fie cazul, dar dacă și acolo s-a lucrat în același fel, Metroul din drumul taberei o să fie inaugurat după 14 ani, adică în 2025. Dar pe un singur sens. Victor Marin, mulțumim pentru reportaj, e o concluzie, eu cred că oricum nu mai contează, pe bune, noi doar vorbim despre metrou ăsta din drumul taberei, dar nu mai are niciun fel de semnificație, nu o să mai găsim pe nimeni în viață în drumul când o să ajungem în sfârșit la ei, deci ei sunt acolo ca într-o bază arctică săracii de ei abandonați complet și ei încă mai speră că vor fi salvați. Dar eu eu cred că pe l-au făcut doar dus și pe la din drumul taberei îl fac întors. Da. Oricum să știți că Victor Marina a insistat la Metrorex, s-a întrebat care e motivul pentru care între aceste stații noi inaugurate cu întârziere de 2 ani se circulă pe un singur sens dar, evident, n-am primit încă niciun răspuns. Se face eu, probabil un studiu de fezabilitate <laughs> ca să se contracteze o firmă care să dea răspunsuri la întrebări. De câte prese? ori spui studiu de fezabilitate, mi-aduc aminte de domnul Șofă. Da, ce domnul mai Șo -șo. face domnul Șofă? Și studiile lui de fezabilitate. Exact. Vă dați seama că au expirat deja de 2 ani. Nu mai fi valabile. Chiar <laughs> <că> normal, <laughs> hai, bă, hai, bă, nu mai bă. sunt Buh. valabile. Credite cu Vlad Petrenu și George Zafiu La Europa FM. Vă trimitem în Grecia și astăzi, da, puteți câștiga o vacanță în Grecia încă de pe acum, deși suntem în aprilie, aprilie? 4 aprilie, aprilie am da, zis bine, da? Am da, zis perfect. Suntem în aprilie și ne gândim la Grecia, puteți câștiga vacanța în Grecia dacă vă înscrieți în bătălia sexelor cu un SMS sau câte vreți voi la 1769, SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și...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 ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.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 I'm in, love with the shape of you. in la Europa FM Mulțumim pentru mesajele trimise Cu textul de a numele vostru și orașul În care ne ascultați Foarte multe înscriere astăzi în bătălia sexelor Logic. Vom alege doi concurenți Calculatorul va alege doi concurenți Un băiat și o fată se vor bate imediat În bătălia sexelor Turul României la Europa FM se vor bate în răspunsuri la întrebări de cultură generală. Evident, Zafiu. evident, evident. Bine. Turul României. Unii primari din Vâlcea nu par să fi înțeles nici până acum și nu doar ei firește că nu te joci cu banii europeni. Orice abatere de la proiect e penalizată pentru lucrări prost executate. Banii trebuie dați înapoi. Au pățit-o, de exemplu, primarii din Șușani și Lăcusteni pentru proiecte de alimentare cu apă. Primul a restituit deja la Uniunea Europeană 9 milioane de lei după ce a stat cu conturile blocate 5 ani, iar ANAF a vândut mare parte din bunuri la licitație. Cel de-al doilea primar, din Lăcusteni, pentru aceeași sumă, are conturile blocate și se pus inclusiv pe clădirea primăriei. În ambele situații, sistemul de apă a fost executat de către constructor care și-a primit banii, doar că țevile au fost parcă aruncate așa și îngropate la întâmplare, apa nu curge prin ele. Nicoleta, ne expune ce s-a întâmplat acolo. Nicoleta, bună dimineața! Bună dimineața! Să știți că este vorba doar de nepăsarea primarilor Care pe principiu Lasă frate că merge și așa Au semnat recepția lucrărilor Fără să se gândească la consecințe uh -huh. Primul din Lăcusteni Este la primul său mandat Și putem spune că vine la serviciu degeaba Nu poate face reparații Investiții, proiecte Nu poate achita facturi, salarii Totul, scaunul pe care stă Clădirea primăriei, căminul cultural Mașini, tractoare, televizoare, faxuri și scrumiere. Totul se află pus sub sechestru și primăria are conturile blocate pentru o datorie de 9 milioane de lei. Bani europeni, cheltuiți pentru un proiect de alimentare cu apă și canalizare prost executat. Evident, actualul primarul primar se consideră victima și dă vina pe fostul primar care a dat banii cu Situația de acum de la Lăcusteni este trasă la Indigo cu una mai veche de la Șușani, unde tot pentru 9 milioane de lei o firmă a îngropat kilometri de țeavă și a înșirat niște cismele stradale în bătaie de joc în deal, în vale, în drum, în curțile oamenilor, la porțile oamenilor acolo pe unde a fost ușor de săpat. Uh -huh. Sistemul n-a funcționat nicio secundă pentru că țevile nu se pupă unele cu altele și în plus, firma respectivă atenție vă rog da. a uitat să construiască stația de apă. Oh. Ulmea este că în instanță Constructorul, dat în judecată de primarul nou ales la vremea respectivă, care s-a prins că ceva nu este în regulă, a demonstrat în instanță cu executor cu tot ce trebuie că stația aia chiar există. Ea nu există în realitate, am verificat Eu personal, nu, nu există Nici fundația n-a fost turnată tare. cinci ani a stat primăria Șușan cu conturile blocate ANAF a vândut la licitație aproape toate Bunurile mobile și imobile Iar când era Pe picior ANAF-ul să scoată la licitație Și clădirea primăriei A intervenit guvernul României și a achitat Datoria, ar fi fost o premieră În România ca o primărie să fie scoasă La licitație Bunțumim, Cele două mă. comune, da. nu au, nici acum apă curentă, deși pe stradă se vede că ar exista, pentru că cișmelele acelea există, totul pare ok, numai că nu au apă acele comune, nici canalizare culmea este că nu mai pot accesa nici fonduri europene, absolut deloc, pentru că sunt penalizate iar uh, taxele și impozitele oamenilor din comuna Lăcusteni acum merg doar pentru stingerea datoriei cât de tare asta. Mă gândesc că nu mai au voie să acceseze banii europeni, Ar fi făcut și niște parcuri, niște lucruri de genul ăsta. auți poate, era pentru apa de ploaie. De asta n-au făcut stația. S-a dus pe apa Da. Dar dacă era cu apă de foc, cred că Nu i permiteau să laseți evile așa. Bine, rămâneți cu noi, bătălia sexelor, imediat în deșteptarea! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM in the morning, the morning, the morning. În fiecare zi aștepți câte ceva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 A, mașină de spălat vase, carnapea cu colțar, pe corai...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 Yeah. <laughs> Black like Jagger, Maroon 5 și Cristina Aguilera la Europa FM Bună dimineața, prieteni, suntem împreună pentru bătălia sexelor Avem și astăzi Yay! o vacanță oferită de Europa FM și năutur o, o vacanță în Grecia Și Cine pleacă în Grețilii ar putea fi Loredana din Ploiești Bună dimineața Bună dimineața Ia ți Loredana, ticanis Bună dimineața Bună dimineața, Așa, data. Ia -o, trebuie să răspunzi la... Ușor, ușor. Că nu toată lumea da. a fost în Grecia Stai, ca tine. Ai fost la Rodana în Grecia? Am fost am Nu, am poate te mai duci. Și ți-a Iulian... plăcut? Ți plăcut? Da, și ți-a plăcut? mi da. da. E ce să. Da, din București, bună dimineața. Bună dimineața. Iulian, te urci în mașină, o iei ușor către Giurgiu, da? Mhm. Uh -huh. mașină. deja da, ești ești mașina. deja mașina. Pentru la Giurgiu la Da. Bine, și eu când te întreb Picanis, care este ce mai faci tu, ce răspunzi? Mănânc ceva Poți să răspunzi da. cala, ceea ce înseamnă bine Sau mia hara? foarte bine Foarte okay. tare sunt Vlad Ce vrei Acolo practic. Da. Bine, cine începe? Hai să vedem cui dăm astăzi Mai Vreau să înceapă el Dacă se poate Iulian, Iulian doamnele Doamnele să... au prioritate? asta înseamnă că pe te... Iulian Te vrea doamnele uh -huh. Iulian, cum se numește Mașina de asediu care se folosea în antichitate și chiar și nevul mediu pentru spargerea porților unei cetăți. Oh. Zbâng. trabant, Zbâng. Zbâng. Berbe, ce măi? Berbe. Da. Loredana, cum se numea, crezi că scape, a? cum se numea mașina de asediu din antichitate, cu care se puteau arunca la distanță proiectile grele, cum ar fi pietroaie sau butoaie incendiare? Catapulta Bine, e bravo zero. Iulian, fii atent În ce trup a cântat Sting? Police. police Police Ce frumos Dacă ne portăm frumos, domnul Zafiu O să ne și ne dea un pic de, de police Dacă, dacă. Loredana, în ce trupa a bătut la Tobe Phil Collins? Genesis, mamă, ce știu oamenii ăștia. Vezi, Luca, ar trebui mai multe întrebări din muzică și la dublu sau nimic. Iau aminte. Iulian, către ce oraș din Peninsula arabică se îndreaptă musulmanii atunci când se roagă? Ierusalim? La Dubai <laughs> Meca Loredana, a dacă... Câștigat. Ai câștigat? Nu. A câștigat, e 2 la 1 deja Ai câștiga! a câștigat! <laughs> Iulia, mulțumesc <laughs> foarte mult Lăsați-vă să facă scor. <laughs> Cine țipă acolo, Loredana? Soțul, soțul, că mă poate La cap de mult să vă spun Pentru so după sau nimic, sau pentru excursie Sau pentru ce o Suflachii! Păi și să-l duc în Grecia. Ieși și pe el? Păi, mă mai gândesc. Ai vrea două camere. Două camere. de ce vă pune pe dumneavoastră? N-are impulsuri? Nu. Bine, Loredana, felicitări. Ai câștigat premiul pus în joc mai devreme. Un sejur de 7 nopți în Grecia. Două persoane oferite de Europa FM și Neotur agenția de turism care îți la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum cu Neotur, felicitări. Mulțumesc mult de tot. Bravo. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Event. Aș vrea să dai ce nu mai am.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 kilometr Eu v-aut siment în ceai Cine m-a păcut to oh. Dă-te jos acum din nu, Te o treabă de făcut. Și multe alte legi ursale acum în grija ta. Te grijile, bla, bla. Și mi-ar plăcea să fim Se <speaking in the> ma <language> Cine m-a făcut-o mare, am ascultat în deșteptarea 8.47 de minute Mi-aduc aminte că până în urmă cu ceva ani Era o discuție Cam pe toate televizoarele așa când nu avem sport, că nu avem infrastructura. Că nu avem stadioane. Lucrurile s-au mai oprit ușor ușor, după ce s-a construit Arena Națională, stadionul de la Cluj și așa mai departe. Mm -hmm. Ne-am mai obișnuit cu ideea că avem stadioane. Dar până cu ceva vreme asta era problema. Da. E, și că sunt rezolvat. Domnule, da, și acum sunt și luminate. Cel mai luminat loc din Comuna Berlești, în județul Gorj, luminata Giorno, este stadionul. Normal, unde autoritățile preferă ca proiectoarele amplasate pe teren să funcționeze de seara până dimineață de teama hoților. Transmite corespondentul Mediafax. Vă, ce, ce fură creta cu care au trașat trenul Ce n-ai furat? Da, de asta este expresia acolo, ultimul stinge lumina că nu mai rămâne nimic de furat. Factura da. la curent este 3000 de lei lunar. Suntem Vă spun, mai, deci simulare, este gâgă total. Da. În municipiul Motru din, din același județ, unele străzi, pe unele străzi se închide lumina, se închide iluminatul public pentru reducerea consumului de electricitate. Dar încă una aperlești, stadionul este iluminat, cum ziceam, toată noapte, acolo populația este aproximativ 2500 de persoane, facturile sunt de aproape 3000 de lei lunar. De ce? Bun, în orice caz să vă spunem și că nu există echipă de fotbal în comună. Deci au stadion, luminează noaptea ca să nu se fure. De ce? Pentru întunerii, camerele de supraveghere n-ar surprinde hoții, explică primarul. Deci. a să trag o echipă. Iată ce zice viceprimarul vice -primarul Constantin Matei, viceprimar la Comuna Berleș, citat de Mediafax. Funcționează și în timpul nopții becurile, da? Pentru că acolo este o construcție în care am avut niște materiale și se fură. Vedeți diferența de timp? Adică nu avem niște materiale și ne e frică să nu se fure, ci am, am avut, avut niște materiale și se fură. Deci ce se mai fură dacă am avut? În fine, nu contează. Avem, zice el, o cameră de supraveghere care monitorizează zona aceea și dacă stingem becurile nu s-ar mai vedea nimic. Logic, nu? Deci de-aia dăm 3000 de lei pe lună pe curent ca să funcționeze camera de supraveghere care noaptea n-ar filma pentru întuneric și poate de de-aia nu cumpărăm o cameră de supraveghere cu LED-uri infraroșu care costă 200 de lei. Și nu trebuie să o schimbi lunar. Da, deci da, da, poate duci, nu funcționează în zona. intri, pe, intri pe Google, nu spun magazin și dai... Deci domnul, cum îl cheamă domnul? Domnul Matei, dacă ne ascultați, fiți atenți. Gratis. Ăsta e sfat, că dacă era consultanță era pe bani. Sfat. Intrați pe Google și scrieți cameră, supraveghere, video infraroșu. -roș. Infra și primiți nenumărate opțiuni. Da? 200, încep de la 60 de lei. Recomandarea mea este să nu vă luați de aia de 60 de lei. Luați una scumpă de 200-250 de lei și ați rezolvat uh, problema. Nu avem echipă de fotbal, zice uh, primarul Comunei Berlești, domnul Berlescu. Ia uite mă, Berlești primar Berlescu. Zice, e pentru tineret. Mai vin tineri seara și joacă fotbal. Cu facturile <laughs> suntem la zi. Măcar atât. Măcar atât. La zi suntem și noi cu artiștii... La refren de la Andra ascultăm imediat Andra vine mâine dimineață În garajul Europa FM În deșteptarea ca să ne cânte piesa asta frumoasă Și poate să Ce se întâmplă acum Ce se întâmplă Cu noi Ne-am pierdut amândor Rătăcind pe Ce se întâmplă Am de să mă ies, nu fugi acum, nu fugi acum. De am greșit, Hai, nu, am gresit, trece cu noi, scăinul pune put, cu pune put. In core, țin în minte că am trecut cu vederea Am trecut cu vederea Nu vin că nimeni nu-i la refren Andra. Am ascultat în deșteptarea mâine dimineața. Andra va fi în garajul Europa FM, așadar s-o primim cu brațele deschise. Avem arena lui Cătălin Tolontan după ora 9. Avem 800 de euro și avem o mulțime de povești apropo de sandvișuri. Am fost din nou plecați cu sandvișuri și o să vă povestim ce am făcut, unde am fost și ce am făcut imediat după 9.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 Vrei să câștigi un iPhone 7? Vino acum să-ți repari mașina în rețeaua de servicii auto A de Garaj și tot aici câștigi cele mai tari premii. Până pe 30 aprilie, orice reparație îți dă șansa să intri în tombol primăverii și să câștigi telefoane iPhone 7. Detalii pe www.adegaraj.ro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 Vocea ta contează! Extinție vocală? Răgușeală? Cu Homeovox regăseșteți ți vocea și mai ales pregătește-o! Homeovox este un medicament homeopatic de la Boaron. Citiți cu atenție prospectul!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 Guvernul are bani pentru majorările prevăzute în legea salarizării bugetarilor, așa spune Ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan. Noua lege nu va fi aprobată prin ordonanță de urgență. Actul normativ va intra în Parlament cel mai probabil săptămâna aceasta. În ultimele săptămâni, documentul a fost negociat de guvernanți și sindicatele din mai multe domenii. Actul normativ ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie, dar creșterile salariale se vor face gradual până în anul 2021. Ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, s-a declarat, declarat optimist în ceea ce privește încasările la buget. Așa cum arată primele estimări, discutăm de 18,3 miliarde de lei colectate de Anaf în luna martie, ceea ce înseamnă că pe trimestru 1 probabil că în totale vor depăși 58 de miliarde. Partidul Național Liberal a cerut iar ca ministrul de Finanțe să fie audiat de Parlament. În opinia opoziției, guvernul ar ascunde realitățile din economie. Încasările bugetare ar fi la jumătatea sumei estimate, iar Viorăl Ștefan trebuie să dea explicații, a spus ieri șefa interimar a PNL, Raluca Turcan. Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie din București, este urmărită penal de procurorii nea pentru abuz în serviciu și conflict de interese. Ar fi încheiat patru acte adiționale la un contract de închiriere care s-ar fi făcut ilegal cu o firmă. Astfel, bugetul local ar fi fost păgubit cu aproape 24.500 de euro. În replică, Monica Pop susține că spațiile din unitatea medicală închiriate aparțin primăriei și sunt const const const const cesionată pentru 49 de ani. Ea spune că nu înțelege care a fost prejudiciul adus spitalului dacă două ore din timpul său liber a lucrat în privat. A fost angajată cu urmă parțială la firma respectivă și a participat la ședința în care s-ar fi aprobat încheierea unui act adițional la contractul de închiriere. Șefa DNA Laura cotruța și își merită pe deplin titlul de doctor, spune Ministrul Justiției. Într-un interviu la Antena 3, Tudorel Toader susține că cele 4% din teza de doctorat despre care s-a spus că ar fi plagiate, reprezintă definiții și norme de drept care nu au cum să fie creații proprii. Vă voi dezamăgi spunându-vă că da merită. De ce? În domeniul juridic, dacă pui un text de incriminare, una aliniază, ce l-ai copiat. Păi sigur că e copiat, că, dar nu înlocuiești tu textul de lege. Acum, era o temă despre specificul criminalității organizate în România. Doamna Chioveș, și -și încetase mandatul de șef la DICOT. Sibiu, ce procuror din țara asta de la DICOT cunoaște mai bine specificul criminalității organizate? Tudorel Todder a făcut parte ca profesor universitar din comisia în fața căreia Laura Chiove și a susținut teza de doctorat. La Galați nu este apă caldă de patru zile. Sistemul centralizat de termoficare a orașului a fost oprit și manevrele de trecere la producția de vară durează mult mai mult decât s-a estimat. Emator cu transmite. Aflat în moarte clinică, sistemul centralizat de termoficare din Galaz trebuie apă caldă și căldură pentru circa 35.000 de locuințe și instituții publice, printre care și unități de învățământ. Cel puțin 120.000 de oameni, adică aproape jumătate din populația orașului, experimentează zilele acestea spălatul la Ligian. Cazanele de producție a agentului termic trec pe sistemul de vară, iar manevrele durează mai mult decât a estimat, fiindcă pierderile din sistem sunt uriașe, circa 12 milioane de euro pe an, de acum două veri, s au optat pentru încălzirea apei de la robinetele populației cu abur rezidual de pe platforma siderurgică. Randamentul sistemului este mult mai scăzut și apa caldă ajunge la abonați adesea sub parametrii normali. Igalați emanuelaturi cu Europa FM. În Columbia, autoritățile au decretat în timpul nopții stare de urgență economică, socială și ecologică, după ce 262 de persoane și-au pierdut viața în tragedia din Mocoa, un torent în a acoperit orașul după inundații masive. Printre morți se numără și cel puțin 43 de copii. Președintele Juan Manuel Santos a anunțat că autoritățile vor direcționa aproape 14 milioane de dolari spre prioritățile umanitare. Sinistrații așteaptă ajutor umanitar din partea executivului de la Bogota. Știrile se opresc deocamdată aici, noi ne reauzim cu alte informații peste ora. Ioana, mulțumim, Sport Luca Pastia. Băie dimineața, face viitorul, a câștigat pe terenul campioanei în titră 2-1 la 1 cu Astra Giorgiu și își păstrează avansul de 3 puncte în fruntea Ligintiei. Toată acțiunea a avut loc în prima repriză, una plină de evenimente. Chițu a deschis scorul pentru echipa lui Hagi în minutul 13, iar la jumătatea reprizei era deja 0-2 după autogolul lui Săpunaru. Viitorul a primit apoi două lovituri de la 11 metri în interval de numai șase minute, ambele ratate însă de respectiv Florinel Coman, ale căror execuții au fost parate de portarul Iliev. În minutul 39, Flore a redus diferența, iar două minute mai târziu, același jucător al astri a ratat un penalty. Să mai spunem că starul gazdelor Budescu a ieșit cu probleme musculare în minutul 30. În repriza secundă nu s-a mai întâmplat nimic notabil, iar scorul final a rămas 1-2. După doar trei etape, clasamentul play ului s-a rupt, viitorul are 33 de puncte, Steaua 30 și CFR Cluj 28 de puncte, iar celelalte trei echipe sunt la mare distanță de lider. CSU Craiova are 24 de puncte, Dinamo și Astra câte 23. Următoarele meciuri se vor juca miercuri și joi, mâine va fi Dinamo, CFR Cluj, iar apoi viitorul Craiova și Steaua Astra. În următoarele minute se joacă pe arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea la Europa FM. Europa FM, tine. Europa FM This is the way you left me, I'm not pretending No hope, no love, no glory, no happy ending This is the way that we love, like it's forever Then live the rest of our life, but not together Wake up in the morning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 Keep walking around 10 minute ascultați Europa FM. Bună dimineața. Ceva nu se leagă aici. Știi că am ascultat piesa asta de la Mica Happy Ending și vine Cătălin Tolontan. Când e vorba de Cătălin, nu prea e cu Happy Ending, știi? Adică depinde pentru cine, domnule Da, E adevărat și asta. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Astăzi prin uh, telefon în direct cu tine. Bună dimineața. Da, îmi pare rău că nu pot uh, să fiu alături de voi. Uh, sunt la Tribunalul Municipiului uh, București, un colegii mira la Alanea și Răzvan Uțăc, din echipa de, de investigații. Da. că ne îndeplinim datoria de, de cetățene, atât că am fost chemați și în Franță de unii dintre cei despre care scriem. Și e și asta partea democrației, democrația în mișcare, cum se spune așa, cu clișeu. Domne dacă uh, nu te chem jurnalist de investigație, dacă nu te tărăște cineva prin sigur, tribunale? Sigur, sigur, sigur. În cazul ăsta e vorba despre, un, despre cazul Secureanu. În timp ce Secureanu stă de patru luni în arest, un consilier prezidențial sub trei președinți, patru mandate 15 ani, E supărat că a fost înainte în articol, ok, e dreptul da, lui Sfândean Judecată, fiecare... nu, nu facem la, tele, la, la radio procesele. Uh, Vreau să spun altceva, da. două informații, cred sunt interesante pentru, pentru radio-scultătării pe ISM. Uh, prima dintre ele este cea că dr. Monica Pop, managerul de la Spitalul de oftalmologie din București, este urmărit penal de către DNA, a anunțat direcția, direcția Națională de Anticorupție, a reacționat și Monica Pops spunând, bineînțeles că este un bunare un complot. Da. Cam astea sunt atribuțiile pe care le-a folosit încă de anul trecut de când așa că a scris că pe vremea când era manager, este încă manager, a fost angajată vremea de 4 ani, din 2007 până în 2011, angajată a unei firme care ea, în calitate de manager, i a închiriat în spațiu în spitalul de Sanergi. Mm -hmm. Și aici se va pronunța până la urmă justiția în cazul care va fi trimis în instanță deja, deja trebuie ne depășesc pe noi în sensul că mergem înspre în în spre justiție. Da. Să ne amintim totuși ieșirile de luni de zile la televizor ale Monica Pop și felul în care a vorbit nu, nu numai despre noi în general, ci despre preță și despre oricine se poate atinge de, de ea sau de o situație ca ei. Iată că de nea s-a atins de medicul Monica Pop. Și o, o chestiune cred, despre care nu am mai vorbit niciodată, ne uh, vorbeam cu un medic zilele trecute și ne boscorodea așa uh, și le spunea domne, ați făcut și foarte multe lucruri bune, dar uh, există o atmosferă la adresa noastră, zice dar pe de altă parte, haideți să fim sinceri, zice știți câți bani am ajuns să câștigăm în momentul ăsta și că totuși salariile noastre s-au schimbat dramatic în bine da. într-un an de zile. Da. Uh, a, aveți idee cam cât, cât câștigă acum un medic uh, primar în România, de exemplu, un, un chirurg. Asta mă întreb pe mine. Da, da, da. Nu, da, nu nu. Pe... Nu, bani, da? bani Nicio nici nu știam, nu fac pe deșteptul. Pur și da. eu nu știam până ieri. Adică mai aflați-mi ceva, dar nu. E un medic primar în România, indiferent de, de specialitatea lui, poate să fie neonatolog și așa mai departe, a, care, într-adevăr, este treptul cea mai înaltă profesional pentru medic, a, câștigă a, cu două, o, trei gărți pe lună cam 8.000 de lei. Mm -hmm. Rezumabil. Un chirurg ajunge la 9.000 și spre 10.000 de lei. Stai puțin, vorbim de bani în mână sau de brut? brut nu, despre net vorbim aici. Ok, net. Bun. Test, da. Un chirurg ajunge pe la 10.000 de lei cu gărzi, e adevărat, uh -huh. pe Da. Un, med un, un medic de terapie intensivă, de ATI, ajunge da. la 12.000-13.000 cu 4 gărzi pe lună, da. care nu e, nu e puțin, oamenii muncesc pentru banii ăștia. Începem yeah. să ne apropiem de niște venituri cât de cât rezonabile pentru medici. Exact, asta era informația pe care am vrut să fapt să o, o aducem. Scuza-mă, frumos, pot să fac aici o paranteză? Apropo, ai spus că vorbeai cu un medic care ți-a zis că presa creează o atmosferă. Am auzit și eu asta. Eu nu înțeleg de unde. Am, sunt mai mulți medici care spun -omne, că ne simțim în defensivă, presați de presă. Îmi pare rău, dar jurnaliștii... Eu nu știu vreun jurnalist care să fi atacat la medicală în general, așa. Pe bune, adică nu există campanii de presă. Uh, criticile sunt față de medicii care condiționează actul medical. Atât. În uh, rest, pentru uh, alte probleme, eu nu mi-aduc aminte. E adevărat, numai că există o distanță între intenția noastră, ceea ce facem, ceea ce scriem, ceea ce uh, uh, uh, vorbiți și relatați voi, și ceea ce se întâmplă în percepția publică. Și ah. cred că medicii au într-un fel dreptate, pentru că s-a schimbat un batist față de ei. Dar asta spun și ei, asta nu înseamnă neapărat că e de rău. Pentru că, iată, această presiune publică uh, inevitabilă care există pe ei le-a dus și mai mulți bani. Adică, oamenii au spus așa: Noi vrem ca voi să munciți mai în folosul nostru, uh -huh. să fiți mai deschiși, să ne explicați multe lucruri și vă plătim mai bine pentru asta. Corect. Ca în orice relație, până la urmă. Da. Că, de fapt, asta mi se pare că foarte frumos ceea ce se întâmplă în România. Și uh, medicul îmi mai spunea un lucru. Totuși, când ajungi să câștigi 3000 de euro. Nu mai ești la de 5 sau 4 ori mai puțin decât un medic din străinătate. Uh -huh. Ești doar la jumătate sau chiar, da. hai să zicem, la o treime în cel mai, în cel mai, în cel mai săricit caz al medicului din străinătate. Da. Cu alte cuvinte, așa cum spuneai și tu, Vlad, salariile încep să se, să se apropie de cele din, din uh, străinătate. A, și mai e ceva important. Mai Eu degrabă cred că... de o valorizare, cum să spun, mai onestă a acestei profesii atât de importante. Sigur, pentru că în celelalte profesii, diferența între uh, media din România și media din străinătate este de 4-5 ori, da. nu de, nu de 2-3 ori. Deci e important de reținut asta și cred că mai e ceva uh, care poate, îl putem spune tot așa cu inima deschisă, că am tot plecat în studioul Europa FM să nu fim vinovați ca cetățeni în toate situațiile. Adică dacă dăm rente bune sportivilor, să spunem asta. Dacă începem să dăm salarii bune medicilor decente cel puțin să spunem acest lucru. Iar medicii înșiși probabil că își vor privi nu numai profeția, ci și poziția, postul, cu altă determinare. Poate că e timpul să vorbească și mai mult împotriva abuzurilor, să se ridice, pentru că au, ce, au mai mult astăzi uh, ce apăra decât ieri. Având în vedere că, repet, una te ajunge undeva la 3000 de euro, e adevărat oriunde în țară, nu doar în București, Bine. oriunde în țară cu niște gări, care nu sunt simple și munca, munca e foarte complicată și... și de responsabilitate. Da. Bine, mulțumesc foarte mult, Cătălin. Și eu vă mulțumna. mulțumesc, o Și calm în fața instanței.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 Cu calma abordăm și noi situația următoare. Avem 800 de euro, bani la dublu sau nimic, 9 și 17 minute, momentul să vă înscrieți la dublu sau nimic, cu un SMS la 1769, scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ne luați banii. Astăzi trebuie să fiți pregătiți, întrebările sunt foarte grele, nu e ușor să câștigi 800 de euro, dar mâine o să fie mai ușoare în cazul în care astăzi nu treceți mai departe. Crezi că am atras pe cineva cu asta? Sper! Întreb <laughs> Si simple și astăzi la Dublu sau nimic Vă așteptăm la 1769 Scrieți dublu într-un SMS Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Mult succes! Hipocrate sau Socrate, Halkidiki sau tați. Nu răspunde greșit și te alegi cu un Grexit. O ieșire necesară în vacanță la recomandarea Europa FM. Ascultă deșteptarea și luptă în fiecare dimineață în bătălia sexelor. Răspunde mai bine ca adversarul de la telefon și ne sunt din Grecia. Fă-ți și tu Grexitul, de la muncă direct la mare. Deșteptarea deschide sezonul în Grecia. Detalii și regulament pe europa.fm.ro.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 Detalii pe digimobil.ro Prăjituri, friptură, ouă oh.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 În momentul ăla când pui masa în curte, dar aproape că nu se vede din iarbă, pregătește-te de sărbători. Vino la Dedeman și ia-ți motocoasă Grunman. Putere motor 1,7 cai putere la doar 399 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună.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 la 99 kg. Paște fericit! Carrefour! cumva, Dar ai plecat așa cum tu ai și venit. În viața mea zămgând și nu te am mai pasat, nu te-ai uitat în spatei. <fie> Îmi spune inima, am fost doar pradata ta.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 Să nu încerci, să mai repace, ștergi. E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Lengro îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doară E atât de bine, nu crezi Că mă distrugi și pe mine Vrei să fugi, dar eu sunt legat de tine Pleacă dacă vrei să pești. Dar fiecare pas sa simt în 10 Seara spune cât de mult mă iubești Că de frică să nu ne pierzi, nici nu clipești. Am în de adevăr și pe buze miciuni Știi că o să sun într-o zi de luni Le bag acum pe toate în foi Le printe iau și zburăm în Nu va să dați like, să ata asta aruncă tot, ai observat? Fata asta aruncă tot, renunță la absolut orice... Hai, place, pa, pa, pa, pa, pa, Îmi place de mor piesa asta, e foarte mișto. Îți place, a? Da, să foarte tare. Vă reamintesc că Vlad alege piesele <laughs> în playlistul Europa FM. Bun, 9 și 28 de minute, nu l-am luat ieri pe Vlad cu noi, am plecat iarăși să dăm semnișuri prietenilor noștri de peste tot. Știți bine că oricând vă puteți trezi cu noi la prânz, ieri chiar a fost o surpriză pentru cei ca, cu care ne-am întâlnit, am fost la Fort. Da, a fost surpriză mare de tot, <laughs> au fost... Da extrem de plăcut, surprinși. Teoretic, li s-a spus că va fi vorba de o ședință. Ulterior, le-am spus că nu e vorba de de salariu, concedie, dar nici de mărire. Înțelege, adică ne-am descurcat. Până la urmă, împreună cu Brânza Pride de la Hochland, am făcut iar cele mai bune sandvișuri. Le-am făcut, e mult spus, că le-a făcut Adi Adică a le facem noi doar ne lăudăm dar el, el le face, noi le acolo. mâncați. Da. A fost interesant, că Luca urmează un drive-test acum pentru el. S-a Da, făcut, prieten, noi acolo, foarte drăguți oamenii, da. Da, s au făcut mașină, gata? Mă rog, <laughs> suntem într-un proces, ca să zic așa. Pe Vlad nu l-am luat ieri, special, pentru că Vlad e foarte băgăcios așa și vorbăreț și zic, băi, dacă l luăm pe Vlad, de începe cu mașini, cu asta, hai mă, să lăsăm acasă. Știi, și-am dat de Luca. Da. Și să... Nu mai avea. A făcut iar dublu sau nimic, Am încercat să le ia mașina pe gratis <laughs> cu dublu sau nimic, dar Am făcut dublu sau nimic foarte drăguț. Da, oamenii ne urmăresc, știu despre concurs, au câștigat acolo niște puține de la Hochland, mă rog. Da, mașini da. mișto. Am avut, am avut două ford în viață Mă rog, prima mașină a fost un Ford și după aia am mai avut un mai încolo. Vezi? Foarte mișto mașină. Știam de ce nu l-am luat. Și la un da. dat ieri, când era, mâncam câte un și eram liniștit. Ne mai liniști așa, sau aude de unde Luca! Nu mai e brânză! <laughs> și s-a liniștit. Am la brânză, da. Să mai este pe brânză. brânză Dar de care ai tăiat? Pride da, cu, vin cu vin sau vin. Pride natur? Cu vin. Cu vin. Mamă, și tai la aia că e... Brânză tare. E serioasă. Nu e telemă. Bine, o să mai continuăm zilele astea. Luăm brânza de la Hochland, brânza Pride, în mod special, de care știți bine, ne-am atașat gust cu caracter și plecăm în lume prin București să uh, vă facem surprize cu cele mai bune sandvișuri făcute de Adi Hădean. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 domeniu, da, pă bune, ia, mai da. povestește Iene, despre adică asta. Ar trebui să ne apucăm și noi reapucăm de dat cu aspiratorul. Să ne reapucăm, Da, zici. Da, da, da, Aha. înțeleg că e mult mai simplu. Să-mi descri cum faci. Dacă vă înscrieți <hă> în campania asta, avem un mega aspirator pe care îl puteți căcă la cu cap cu leduri, vezi praful, vezi da, da, despre asta o să vorbim puțin mai încolo. Bine, mult succes la concurs, avem dublu sau nimic, avem înscriși, reținem unul dintre ei și dăm 800 de euro imediat. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. La pur și simplu, ai halucinații, nu? Ce vedei? Prima dată am început cu fluturi mov care zburau cu mine, eram într-un stol așa de fluturi și mă însoțeau pe tot parcursul sau după care am început desene animate pe gheață, patinam cu Mihaela. Mihaela, da. nu animat de la Mihaela ora șapte seara, de, la de la la la șapte șapte siala, da, Ia uite ce fantezie <laughs> ai tu cu Mihaela. Da. <laughs> Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 2 să fim împreună la radio La Europa FM În fiecare zi aștept câte ceva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 ne-am reinventat peste 30.000 de, de produse electro-IT și peste 3.000 de metri pătrați de inovație. Vino joi, 6 aprilie, orele 10, la marea redeschidere Media Galaxy din Molvitan, etaj 3. Nu rata reducerea de 45% la LED Smart TV Ultra HD LG cu diagonala de 152 de cm și tehnologie HDR Pro la numai 2.999 de lei. Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen.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 Tell me would you really ride for me? Would really ride for hey, me. Baby, Tell me what you die for me. me would you, die for yeah. Yeah. you Spend your whole life with me. What's up? Would you be there to always hold me down? Bro, I, I, tell me would you really cry for me? you really cry yeah. for me? Baby, don't lie to me. Like, like, if I didn't have anything, so I wanna know would you stick around? If I got locked away, and we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me?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 Tell me, tell me, do you love me? Or is you just trying to play me? If I need a gun to hold me down for life. If I got locked away, and we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would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 Și 41 de minute Sper că toată lumea e pregătită Pentru cel mai cel concurs de astăzi Dublu sau nimic Mergem în Timișoara Dăm 800 de euro mâine în toată țara Laura, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Somnică Mă -aș, așteptam să spui așa Bună dimineața Bună dimineața Aaaa. Aaaa. Mai bine. Perfect da Somnică, Laurica, somnică nu e solnică. Nu e nică. Hai, Laura, fii atent. Avem 800 de euro. Începem cu 100. Da? Da. Mergem la 200. După aia la cât? Credem, după prima întrebare A, stai că e să se oprească repede Bine, te mai gândești tu Poți să te oprești, apropo, în orice moment Rămâi doar cu banii câștigați până atunci Sau dublezi de fiecare dată, dar dacă greșești, banii rămân la noi, da? Ok Perfect, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare Mult succes, Laura Mulțumesc 100 de euro Este cea mai mare arteră din corp, care transportă sângele de la inimă către toate celelalte organe. Asta aorta. aortă. Aortă. Am auzit din prima, să știi. Doar că trebuie okay. să te lăsăm 8 secunde în cazul în care te răzgândești. Ultimul răspuns e valabil. Dar ce meserie, aveți matale. Biolog. A, a, ce ai făcut, frate? Bine, Ai 100 de euro. A, a, a. Artera, la gorofe. Ce să, despre ce vorbim. Ai 100 de euro, Laura. Vezi ce simplu a fost? Deocamdată, da. Deocamdată. Cum facem? Păi metă, mai departe. Atât. Foarte bine, bravo! 200 de euro. Laura, eu țin cu tine. Mulțumesc. Vreau să ti dau astăzi 800 de euro. <laughs> ok. Nu rede că-s bani frumoși. Pleci în vacanță da, cu ei. Da, Vine Paștel e. acum. Așa e. Buz. Ce roman îl are drept personaj principal pe Dinu Păturică. Hai, hai, hai. Ciocoii vechi și noi. Cine te a suflat? Nimeni. Cine te a suflat? ne-a venit. Cine te a suflat? auzit acolo? Ciocoii vechi și noi. Din o păturică. Laura. Laura. Da. Să știi că ai voie să sufle cineva, adică Am nu e interzis. împotriva da, regulamentului. Nu Dar nu suflat. Da, noi avem încredere în tine. Adică da, sigur... Sigur e vorba de ciocoie vechi și noi? Sigur, sigur. Da. Am învățat la română. Mm -hmm. Asta era la matematică. Îi <laughs> mulțumesc la doamna profesoară. Da. Cum, <laughs> o cum o cheamă? Cum o cheamă? Doamna Benga. Doamna Benga, cum nu știm? Da. Să rămână doamna cum Benga. Doamna sim. Benga de fie mulțumesc, doamnei Benga, că am câștigat ben tu. Bendea. Bendea, măi. Benda, nu Benga. Benda, Benda. Benga ești tu. doamna <laughs> Să rămână doamna benda, mă iertați. Hai. Hai ce? Hai da. Uite, eu îți mulțumesc în afara concursului că am câștigat un nou pariu cu, cu nu Vlad. Se, nu se pune biolog. Pe nu? <laughs> nu? se pune de știa, Ia nu. Te deranjăm câteva secunde, te mai și relaxezi cu ocazia asta cu o întrebare în afara concursului. Se poate? Deci, se fii atentă care a fost discuția. Când domnul Luca a propus această întrebare, eu am zis că nu o să răspundă, să punem alta. Și am pus un pariu, el a zis că o să răspundă la ciocolata asta cu ciocoi vechi și noi. Eu ce am propus întâmplat? altă întrebare și sunt curios dacă la asta ai fi știu răspunsul că e o părerea mea mult mai simplă decât cealaltă. În piesa O scrisoare pierdută a lui Caragiale joacă un singur personaj feminin. Care e numele acestui personaj? Um. Nu cred. ZOIE! Zoe, și și ZOIE! Trahanache! Ce înseamnă? Ai, e un premiu și de la Vlad, ce acum mai voie să-i cer orice. Vezi, mă, biologul cum știe <laughs> el. Da, da, Vezi, mă, da. Luca, așa ne trebuie. Bravo, Laura! Bravo! Respect Felicit la seri, bravo. <laughs> <Merge> Mai ce <laughs> mai parte cu concursul, sau? Nu. Mai Eu, cum? Prima e de hotărât. Haide, mă, Laura. <laughs> nu. Ai 200 de euro, poți să faci 400 plec păi, păi unde pleci în concediu? La iarbă verde, unde plecăți? No, Cu de 200 okay. de aici. Oricum, nu poți să pleci nicăieri în țară, clar. Da, trebuie să Cu mergi la Sârbi, de cel puțin. <laughs> da, știu niște locuri la Sârbi, frumos. Da. Okay. Hai, Laura, 200-400, 200-400. Nu, ne oprim aici. A, nu cred că te oprești aici. Ba, mă opresc aici. Nu vrei să te gândești? Nu. Bine. Ai 200 de euro, bravo, felicitări Bravo Fă-ți fă un selfie Și trimite l pe adresa deșteptarea FM.ro. Ai 200 de euro în dimineața asta Mulțumesc. Bravo, bravo, bravo, bravo Dar nu vrei să afli care ar fi putut fi întrebarea? Pentru da, da. pe 400 ceru. de euro, uite să vezi tu cum ai pierdut 200 de euro, de fapt Ei, nu, am câștigat 200 Upsa. Dar întrebarea o putem afla Pe ce continent se află Guiana franceză? Africa Africa. V-ați oprit la timp. Mulțumesc. Da. De Africa nu de știu. sud, dacă Africa e în America. De <laughs> sud. E în America. În America de sud. în America de sud. America. America de America. sud. Okay. Bine, Laura, felicitări, te-ai oprit bine. Ui, Ai luat bravo. și 200 de euro unde pleci în vacanță. În Grecia, uita Grecia! Uite, domnule, uite, da, bravo, sunt singurul, bravo, bravo, bravo, Laura, am plăcuti. Unde place poți pleca în vacanță cu 200 de euro, <laughs> Dar, Grecia? <Corect. laughs> Rămâneți cu Europa FM, avem de dat un aspirator, nu pleacă nimeni, nu pleacă. again, brothers, sisters, everybody same. gonna bring the flame, I'll show you how, got a question for you, better answer now, yeah, am I original, yeah, am I the yeah. only Yeah. We're around like you just don't care. If you wanna party, let me hear you yell. Yeah. 'Cause we got it going on again. Backstreet Boys, everybody, am ascultat în deșteptarea! Supereroii casei curate și sănătoase sunt printre noi dacă te-ai înscris prin SMS la 1769 cu textul ROW, Philips și Europa FM te premiază! Îl avem alături de noi pe Ciprian din Arad. Bună dimineața! Domnul Ciprian! Ciprian. Da. Sunt mi trimiți trimis următorul mesaj Soția mea este super eroul meu La curățenie, când se pornește Nu mai pot să opresc, vezi care un buton Acum este însărcinată și tot Mă rog de ea să Am. mă ia o pauză că adică tu ai făcut da. tot ce ai putut Ca să oprești și uite nu se oprește Eu tot încerc, dar nu reușesc Am înțeles păi, Acum ce să zic O să reușești tu la un dat cumva da, mai ales că luna asta așteptăm un băiețel. Un băiețel, da, Să vă trăiască, bă. Bravo! Cum o să-i Patric Patrick Mihai. Patrick Mihai, ce frumos. Bravo! Uite, Ciprian, avem un premiu pentru tine. Ai câștigat un aspirator cu sac Philips, performer expert. Acum o să-l dispară orice urmă de praf din casă, iar curățenia de Paște va fi mult mai ușoară, sunt convins de asta. Vă mulțumesc mult! Da, felicitări, frate. Felicitări Ciprian! Vlad, tu te-ai înscris, n -ai să, rog, să te La asta cu aspiratorul? Da, dacă te-ai înscris, chiar pentru că dacă n-ați câștigat astăzi,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 Sunt convins că imaginea ar fi perfectă. Eu dau cu aspiratorul. Pe întuneric? Pentru pentuneric? că eu am leduri, dar nu v-am zis până acum. Nu cred. Da? Și se vede mult mai bine praful. Dacă e lumina asta și folosești ledurile serios. Eu propun <laughs> să terminăm emoțiunea. De deci Luca. Luca, Luca dă cu aspiratorul pe întuneric, care led Da. Ne-ai da da zone cam... din casă. Nu o să... -o... Ai cam... <laughs> Mai da peste cap toată ziua, astăzi. Dar vorbesc serios, adică... Felicitări! Nu mai rădeți. Rămâneți cu noi, avem Ciprian Dinu și okay. Europa Express imediat după ora 10. mai bine. Toate bune! Distruptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat la Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair, cel mai bun pentru mine. Oh, e foarte, foarte frumoasă să știi. La fel ca tine. Ei, uite cine vorbește. A ta e la fel de frumosă. La fel de frumosă ca tine. Cumva e la fix pentru tine. Așa mi se pare. Știi ceva? Exact la asta mă gândeam și eu. Când vrei o baie pe gustul tău alege Savini Due producătorul numărul 1 din România găsești sute de modele de mobilier de baie Savini Due cu design italian unic și rezistibil în marile rețele de bricolaj și cele mai importante magazine de profil Savini Due baia ta unică la fel ca tine a fost odată Maria care în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică a amețit s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene cu toți au râs, dar când Maria s-a gândit că în curând își va ține în brațe nepoțelul a realizat că amețelile nu sunt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 Acum, Opel Astra Sedan, campionul antitră al programului la categoria modele de import, are un preț de invidiat, chiar și pentru cei care nu au o de casat. Fără de cap, îți iei mașina imediat. Astra Sedan, începând de la 11.990 euro cu TVA și 0% dobândă prin Impuls Leasing. Ofertă supusă unor termene și condiții valabilă până la 30 iunie 2017. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. De paște iepurașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste 1 milion de produse. La e ai până la 25% de